Ebéd a Györgyfogadóban. Akár meg is ebédelhetnénk, mielőtt visszamegyünk Londonba. Mondtam, amikor ismét kint voltunk Market Basing piac terén. De kedves Hastings, csak nem gondolja, hogy már is hátat fordítunk Market Basingnek. Hisz még nem jártunk végére a dolgunknak. Hogyhogy? Bámultam poáróra, hiszen hiába jöttünk. Az öreg hölgy meghalt. Pontosan. Poáró olyan hangsúlya lejtette ki ezt az egyszót, hogy attól csak még jobban megbámultam. Ugyancsak hatott a fantáziájára az a a levél. De ha egyszer már meghalt, Poáró, mondtam szeliden, akkor mi értelme? Ő már semmit sem mondhat magának. Akármi volt is a problémája, sírba szállt vele. Kész, vége. Milyen könnyen napirendre tél a dolgok fölött, monami. Egy ügynek csak akkor van vége, ha Hárkül Poiró már nem foglalkozik vele. Tudhattam volna, hogy Poiróval kár vitatkozni, ám óvatlanul folytattam. De hiszen a hölgy meghalt. Pontosan, Hastings, pontosan, pontosan, pontosan. Egyre csak ismétli ezt a lényeges momentumot, holott fogalma sincs a jelentőségéről. Hát nem érti, a rendel kisasszony meghalt. De drága Poirón. A halála tökéletesen természetes és mindennapi. Nincs benne semmi különös, semmi érthetetlen. Gábler is megmondta. Gábler azt is megmondta, hogy Zöld Lomvilla alkalmi vétel 2850 fontért. Ez is szent írás? Hát nem. Feltűnt, hogy Gábler mód felett szeretne túladni a házon. Valószínűleg tetőtől talpig fel kell újítani. Fogadni mernék, hogy Gábler illetve valószínűleg inkább az ügyfele sokkal olcsóbban is odaadna. Nem olyan könnyű eladni ezeket az ódonházakat. Ebín, mondta Poáró, akkor talán ne hivatkozzon arra, hogy Gábler is megmondta. A további vitát berekeztette az a tény, hogy e percben odaértünk a györgyfogadóhoz, és poáró bevezényelt a patinás étterembe. Lajtunk kívül nem volt vendég, és az egy szál öreg pincér lelkesen sürgölődött körülöttünk. Bőséges, noha kevésé ízletes ebédünk után kávénak minősített gyanús folyadékot szolgált fel. Poáró a felől érdeklődött, hogyan juthatunk el zöld villába. – Itt van a közelben, uram, alig három utca, pár perc alatt oda érnek. Netán uraságod érdeklődik a háziránt? Igen, igen, foglalkozom a gondolattal, hogy itt telepszem le, füllentette poáró. Nem tudja, jó állapotban van a ház. Ó, igen, uram, jó. Épp a tető, a csatorna, persze régi bódi ház, most is az eredeti állapotba, de a kertje valóságos látványosság. A kisasszony élt-halt a kertért. Hallom most egy bizonyos Miss lapszon a tulajdonos. Úgy van, Öram, Miss Lapsson a kisasszony társalkodó nője volt, és az öreg hölgy mindent ráhagyott, a házat, meg a többit. Valóban? Bizonyára nem voltak rokonai. Hát, nem egészen így áll a dolog. Voltak bizony unokahugai, meg egy öccse, De persze Mislavson folyton mellette volt. Meg aztán tudjuk, milyenek az öreg hölgyek. Hát, igen. Szóval így történt. Na de a házon kívül bizonyára nem maradt más utána. Ó, dehogy is nem, uram. Mindenki meg volt lepve. Mi minden maradt az öreg hölgy után? Benne volt az újságban a végrendelet, a pontos összeg, minden. – Hosszú évek óta már nem érte fel Arandel kisasszonya jövedelmét. Maradt utána vagy három-négy százezer font. Bizony. – Nahát, kiáltott fel Poáró. Valóságos tündérmese. A szegény társalkodó nő egy csapásra gazdag lesz. – Fiatal az a Miss Ilvezni fogja a váratlan vagyott? – Nem mondhatnám, uram, hogy fiatal. középkorú. Az öreg pincér hangja nem hagyott kétséget a felül, hogy misz nem örvend különösebb népszerűségnek már Nagy csalódás lehetett a rokonoknak, vélte poáró. Hát, bizony uram, alig a nem nagy megrázkodtatás volt nekik, erre nem számítottak. A városba se fogadták jó szívvel a dolgot. Sokan úgy vélekedtek, nem igazságos kitagadni az embernek a tulajdon húsát vérét az örökségből. No, de persze, kikik kedve szerint rendelkezik a vagyonával. Arándel kisasszony régóta élt itt, ugyebár. bár? Régóta, uram, ő meg a nővérei, és régebben az édesapjuk is, arándel tábornok. Őt persze már nem ismertem, de azt mondják, igen érdekes ember volt, Indiában szolgált. Több lánya volt. rá emlékszem, de volt még egy, aki férjhez ment. Igen, három élt itt, Matilda kisasszony, Ágnes kisasszony és Emily kisasszony. Matéda kisasszony halt meg legelőször, aztán Ágnes kisasszony, és végezetül Emili kisasszony. Nem régiben? Tán május elején, vagy április végén? Régebben betegeskedett már? Igen, igen, elég sokat gyengélkedett. Úgy egy évek is hián elvitte a sárgaság. Mint a narancs olyan sárga volt, még utána is jó darabig. Bizony, az utolsó igen igencsak megrendült az egészsége. Biztosan a ide sok jó doktor, igaz? Hát, itt van először is, Runninger doktor, már vagy húsz esztendeje ő a körorvosunk, legtöbben hozzájárnak. Nem mai gyerek, megvannak a rigójái, de jó orvos az tagadhatatlan. Van egy fiatal társa, dr. Donaldson. Ő amúgy a modern gondolkodású fiatalember, de sokkal szeretik. No, és persze, ott van Harding doktor, de ő nem sok vizet zavar. Arandel kisasszonynak gondolom Greninger doktor volt az orvosa. Igen, ő. Nem egyszer kikezelte mindenféle csúfnyalvajájából. Az a fajta orvos, aki ráripakodik a betegére, ha elhagyja magát. Akár tetszik, akár nem, meggyógyít az mindenkit. Nem árt, ha az ember megtud egyet arról a városról, ahol esetleg letelepszik. Bólogatott poáró. A jó orvos igen fontos. Nagyon igaz, uram? Poáró fizetett, és tekintélyes valót nyomott a pincérmarkába. Az nem győzött hálálkodni, és kifejezte a béli reményét, hogy Poáró csak hamar már kedbézing lakosa lesz. Nos, Poáró, szólaltam meg, amikor kiléptünk a fogadóból. beéri ennyivel? Korán sem kedves barátom. És elindult épp ellenkező irányba, mint ahol a kocsi várták. Hát, most hova, Poáró? A templomba barátom, bizonyára érdekes. Korai gótika, úgy tudom. Két kedve ingattam a fejem. Poáró nem sokáig tanulmányozta a templomot. Valóban szép gótikus épület lehetett valamikor, de a Victoria korba tönkre restaurálták. A templom mögötti temetőben Poáról látható a círtalanul bóklászott a sírok között. Némelyik kő mellett megállt, elolvasta a feliratát. Végül elérkeztünk egy impozáns márvány sírkőhöz. – gyanítom, hogy ez lehetett látogatásunk célja – és betűzgettük a részben már elkopott régi feliratokat. Itt nyugszik John Laverton Arandel tábornok. Elszernerült Krisztusban 1888. május 19-én. – Harcold meg a hitednek szép arcát! – Valamint Matilda Ann Arandel. Meghalt 1912. március 10-én. Fölkemvén elmegyek az én atyámhoz. Valamint Ágnes, Georgina Mary Arandel. Meghalt 1921. november 20-án. és megadatik nektek. Ezután pedig vadonatúj felirat következett. Valamint Emily Harriet Laverton Arandel. Meghalt 1936. május 1-én. Legyen meg a te akaratod. Poáró elnézte egy darabig. Május 1-én, suttogta. Május 1-én. És ma, június 28-án kaptam meg a levelét. Érti most már, Hastings, hogy ez a tény magyarázatra szorul? Megértettem. Jobban mondva beláttam, hogy Poáró addig nem nyugszik, amíg meg nem leli a magyarázatot.